Dníha 4.39 Vasišta pokračoval. O Rámo, absolutní Brahman je všemohoucí a jeho neomezené možnosti se projevují jako viditelný vesmír. V Brahman existují všechny protikladné pojmy, jakými jsou skutečnost a neskutečnost, jednota a rozmanitost, začátek a konec. Tak jako vznikne vlna na moři, objeví se v Brahman džíva, neboli omezené vědomí jedince. Tento džíva prožívá stále silnější podmíněnosti, jedná v souladu s nimi a zakouší následky svých činů. Ráma se zeptal, mistře, Brahman je prostý utrpení a přece z něho jako svíce zapálená od jiné svíce vyvěrá vesmír, který je utrpením naplněn. Jak je to možné? Válmíky pravil. Když Vasišta uslyšel otázku, na chvilku se zamyslel. Rámovo pochopení není zatím dostatečné, neboť jeho mysl obsahuje nečistoty. Pokud však nebude schopen pochopit pravdu, nedojde jeho mysl k klidu a míru. Dokud je mysl ovládána myšlenkami potěšení a štěstí, není schopna skutečnost nahlédnout. Je-li mysl čistá, pak je skutečnost nahlédnuta okamžitě. Říkat člověku nevědomému nebo jen z části probuzenému, že toto vše je Brahman, je cestou do pekla. Proto moudrý učitel vede své žáky nejprve k tomu, aby se ustálili v sebekontrole a klidu. A než je žáku předána pravda, je třeba ho důkladně přeskoušet. Vasišta poté pravil. Sám časem odhalíš, zda je Brahman prosto utrpení nebo ne. Případně ti s odhalením této pravdy pomohu. Nyní pochop toto. Brahman je všemohoucí a všudy přítomná přítomnost, přebývající ve všech věcech. Brahman skrze nepopsatelnou sílu zvanou májá Dalo vznik tomuto stvoření. Májá je odpovědná za to, že neskutečné se jeví jako skutečné a naopak. Podobně jako se prázdný prostor jeví jako modrá obloha. Pohleď Rámo na bezpočet nejrůznějších bytostí jen v tomto světě. Je to projev neomezených možností Boha. Nauč se klidu, neboť kdo má v sobě klid a mír, uzří pravdu. Není-li mysl klidná, jeví se svět jako chaos rozmanitosti. Ve skutečnosti je však vesmír projevením neomezených možností Boha. Kde je světlo, tam je přirozeností možnost vidění. Podobně je přirozeným následkem boží všemohoucnosti zrození projeveného světa. S projeveným světem však zároveň přichází i nevědomost. Kvůli níž je tu utrpení. Zbav se této nevědomosti a buď svobodný.